guardion A ber, e, aurreneko gauza, bueno, arrazoiak e, funtxean, e, arrazoi nagusiena, e, noski errajoik e, otxailan dekretatu zuen erreformaren reformaren e, aurkada, ez? Ozea, arrazoia da erreformari dekretatu zutela eta erreforma basaki bat izan dela e, hor, e, mankazgola jartzen dia, orain arte, urte askotan lortutako eskubideak eskubide basikoenak eta batez ere e, jartzen duelako enpresarioen eskutan ba, erabaki guztia, eh e, egin, deza, egin godo dezakete langileekin nahi duten guztia, ez. Hori ahotsi da hor horratik e, bueno, arrazoi potoloa da, ez. Ez asko izan dira, baina ereforma honek beresiki dauka kalteisu garria, eh langilegoantzat. Orduan, ba bueno, arrazoi nagusia hori da, baina beti E, greba eta borroka mm, testu inguru batean kokatu behar da ez. kenfinanan guretzako laugarren krisi hasi, hasi zenetik, e, laugaren greba orokora da eta ulertu behar da, ba, noski e, arrazoi printziala hori dela, e, mm, ba, erreformari eskoa e, adieraztea, Baina, eraberean, ba, reforma gehiago etorriko dira, eta egoera mm, alakoa izanik e, langa, langabezia izugarri e, ioko da, e, egiten dituzte reformagoek esan da edo justifikatuz e, lanpostuak eta sortuko dituztela, eta hortik gutxira, ateratzen dira, medioetan ere, aitortzen, ez de laula izango. Eritxiko gehala, bueno, estatu espainolean erritxiko gehala 6 milioi langabetu izatea, eta bar, ez orduan, ba, disparate bada. Ez, eta horren aurrian ba, esaten bueno, duena, eh, e, kokatu behar da borroka prozesu baten barruan, eh, laugarren eh grabaurokorra deialdia dugu eta soritzarrez segurazki es da azkena izango. Eh, hauek murrizketak gehi jo dituzte. Hm, mm, bertan daukate aurrekontuak aurkeztu behar dituzte eta 40 iru mila milioi edo e, konurrizketa egin behar dute hori nabaituko dugu eta eza, esan nahi det e, askotan jendeak igual ulertzen du greba horokor bat e, izan daitekela helburu ba hori e, mm, elburu zehatz eta motzerako edo lortuko den lorpen bat edo horren inguruan e, egiten dela de jaldia, edo kokatzen dela eta hori ez da zehazki ze la ez, e, azkenian mm, eman dezagun e, dela aiera azpen gizarteren aiera espen edo en, lege baten aurka egiteko aukera ba, aukera bakarra ez, e, inor ez da etorriko ez ba, ba, azken fina ez dago e, mai demokratikori inoriz ez da etorriko da erreferendum bat edo planteatzea esatea ber ados gauden laileok edo mm. Ba, erreforma honekin, ez? Galetuko baligutek e, ea zeinik nahi duen Zolatajistea Ba, segura eski horrelako referen, herreferendun batean Ba, e, hombre, sorpresa Gion <laughs> e, daitezke, baina segurazki eski esesko zen, ez? Orduan, hori nola ori ez den ematen Beste herri alde batzutan ematen da e, Baina hemen ez dago horrelako mai, demokrati, mai demokratikorik Eta orduan, ba, bueno e, Tresna nagusiena borrokarako Edo hombre, erangilentzako Ego ba, hau isi da, e, greba horreko erra. Eta, beratze, goera ikusita, ez dakit, langien artean ze nolako parte hartze prebizioa duzuten? Bueno, e, momentu honetan, ja jasean daiteke, greba hau oso oso indar amundikoa izango dela. E, guk, a, e, bueno, e, asteak dara magua greba hor prestatzen, asambleak toki batetan egin dira, eta e, asamble guztiak atera dira e, baiezko agrebari baina horrengo honetan gainera emaitzak izan dira oso oso esanguratsuak ez e, emaitza heiena dira ba, ba, dibide bat jartzeatik kafen ba, berreunta iru edo baiezko eta, eta gutxi batzuk e, emaitzak hor txera euskar gero mango izkizut, baina zei, ba, osortzi bat esesko eta, eta horrela iaia ia, ia, leku guztietan, esan egin Beste greba deialdietan enpresa guztiagoek ere atera izan dira normalean, baina norengonetan emaitzak, asamblea tan dira aplastantez esaten den bezala ez mm -hmm. Orduan, bueno argi dago, eta gaina giroak alean ere ikusten da jendea serre dago, jendea konturatu daia nahikoa dela eta eta broma bukatu diala eta kalera atera bihar dela ba, guztionekin dezaoztasuna dierazteko Da, mobilizazioetan eta eta borroka eginez. Uste dut, jendeak geroz eta argiago duela emetokatzen duela ja bengoz, e, ba, hori gure eskubideak eta defend, defendatzea eta, eta borrokatzea. Mm -hmm. Eta azkenik e, ez dakit, e, bueno igual enpresa handietan e, ba, asamblea tan e, ba, abokeratzen da eta hona honela, baina nabari bono, salatu egin da estatu mailan. Ba, beste enpresa batzuetan, edo leku txikiagotan behar bada ba, enpresariak em, e, e, presioa iten ari direla langileekiko eta bueno, suposatzen dute oiko izango dela greba nagusio olakoetan, eta ez dakitun no, ola ikusten duzuten hemen, abaritzen duzuten egora hori ere. Hinozki, hori beti, beti gertatzen da, e, gertatzen dana baskotan ere ez duela hoi hartzuna ez? Baina nik atzo beste medio batean ere ipatunun, eta ez dakat inongo arrazorik e, aipatzeko, incluso e, Ese enpresa den, hor dekatlon izautzen dugun eh, kiroletako eh, artikuloen den da, es, famatua, a, den da horretan ez digute ez da eh, langilei informazio minimoa edo paper bat edo banatzen ez digute guztien. Hauek, gainera ja, badaukala nahiko más aquí no las hanes, Larria da, ¿es? Eh, hauek gainera entzuten dibute edo esaten dibute bakarrik eraman ditzakegula e, kirolarekin serikutzia dauzkaten eh ba hori, ¿es? Eh, edo, edo informazioa, ez Bueno, ba, ba, hombre, esa e, jarri horri, calificativo harri orri porque eh usted Naikoa dela, ¿es? Adibidearekin. Eta ez digute usten ezer, es ez, es langilei, o informatzen eta ez ezer, Orduan, ba, bueno, ba hortxe dago, zen, eta hori eta alcan nere eta badao de adibide asko baina <coughs> hori gertatzen da askotan jendeak gero e, mm, zaila egiten zaio e, piketen e, bago noin Mm, arrazoiak edo piketeak egotearen e, arrazoitzea eta ulertzea ez? piketeak horrenoko gauza esan behar da piketeak legala diala eh? e, grebaren legeak horrela babesten du o sea, pikete informatiuak guztiz legezkoa dira eta legalak dira eta hor gertatzen dena jendeak ez duretzea jendeari eta askatasuna eta bainoski horrelako lantegi askotan e, askatasun maila Ba, leheno e, jarri duan adibidarekin ez adierazten da ze askatasun maila dagon jendeak ez da aukaukerarik zikera asamblea bategiteko aukeratzeko gero zerekin behar duen eta gero ba, askatasunez e, aukeratzeko e, bai eskoa, eskoa edo jakiteko arrazoiak ere ez edo zer datorren eta ze eragina daurkan beheraien baldintzatan eta bar ba, hori, ez da, emat, hori daude horrelako E, lantegi eta zendru, ose, lan zentro e, asko horrelako e, baldintzatan e, ibiltzen dala lanean jendea Kudan, ba, bueno, ba, mm, askotan incluso, etorri, e, guri eskatu ere egin digute anonimoki e, pikete bezala pasatzea zen bildurtuta edo mehatxa, mehatxatuta edo ez daukatelako ba, askatasun puntu minimo hori erabaki bat edo hartzeko badakitelako e, errepresariak ongo diala edo